Hello, ez itt az Audioblog. Éppen Győrbe tartok, pontosabban Győr mellén egy olyan rendezvényre, amivel már élből beszívtam, ugyanis Darázs Ádám és Ozi egy rekordkísérletre készülnek, konkrétan egy Guinness rekordra, de Ozi lemondta. Most annyira nem vagyok menő, hogy megteszem, hogy csak egy ilyen rekordkísérlet miatt, hogy ez egy ilyen BBTV flash, vagy valami jelleggel, vagy híri jelleggel, két fotóval megjelenjen, ezért nem vagyok olyan menő, hogy utozzak, csak úgy, ezért még tudom én, közel 300 kilométert. Sajnos, bárcsak ilyen menő lennék, de ehhez két dolog kellene, egyrészt több pénz, másrészt több idő, harmadrészt már nem tudom milyen autó kéne ahhoz, hogy ne hányjak, attól, hogy nekem autóba kell ülnöm és szerként ez nem lehet, egy sofőr kéne meg limuzin, vagy teleport, vagy valami ilyesmi, és... Ezek nem állnak rendelkezésemre, viszont én ilyenkor kikombinálom, hogy ebből nem csak hír lesz, hanem majd ráhúzunk egy BBT-t, aminek a sztoriának egy része lesz mondjuk ez a rekordkísérlet vagy a sztorinak a vége lesz a rekord vagy akármi. Hát most az egyiket bebuktam ilyen rohadt szerencsés vagyok. Amúgy is kurva anyázok, megmondom őszintén, mert. Pont most van augusztus 19-a, holnap a 20-a, amikor, amikor ezt felmondom. opel lehetszik itt a büfimanó, de ez ne zavarja egy kicsit sem. És um, 20-ára terveztem a uh, haverokkal egy ilyen kerti partig jellegű dolgot uh, nálunk, ami, aminek az a lényege, hogy eszünk a mutat, mert csináltunk ilyet, akkor én főztem burgert, és uh, a főtt burgert nagyon jó volt, csak... Uh, és nem nagyon van idegi Ehhez ezért úgy gondoltam, hogy rendelünk valami kaját, de egész úgy néz ki, hogy furcsapat menni, mert holnapra 20 fokat mondanak, és egész egésznapos elsőt. És pont augusztus 20-án nem szerettem volna otthonra adni, hanem, hát mondjuk így is otthon lettem volna, csak az azért hogy így tárossággal más egy kicsit. Hozzáteszem, Agutus 50 azért sem szeretem, mert nem az, hogy nem izgat az az ünnep, és annyira meg egy kicsit így megáll az élet, és akkor ilyen nem tudom mi van. Ez nem csak ezt a hangulatot nem szeretem, valamiért én ezt nem szeretem, de erősen egy olyan hangulata van, hogy na most aztán még van a nyárnak, és amikor vége van a nyárnak, ezt nem szeretjük egyáltalán. Te, tegye fel a kezét, aki szerint a nyár vége jó, hát szerintem nincs ilyen, és ez még annál is rosszabb, mint amikor fogy a fagyi. Szóval szar egy ilyen rossz érzés, ahol ott igazából a motoros szezon például csak most fog kezdődni ősszel, mert ebben a rohadt 40 fokban nem lehet motorozni. És iskolába se kell mennem, szeptemberbe, tehát ilyen szempontból nem oszt. De akkor is nem, nem szeretem egyszerűen ezt a dolgot, úgyhogy a szarérzés egy kicsit, hogy vége van. Hozzáteszem a gyerek megy óviba, és az nem jó azért, hogy nyilván akkor már nehezebb ilyen nap közmenni dolgokat szervezlem, mint hogyha egy nagyon nagy program szervező lennék, de a lényeg az, hogy sokkal jobb, amikor így van, az jobb, jobb érzés. Na mindegy. A lényeg, hogy megyek itt az autópályán és nyomom az audio blogot nektek. Egyébként most ment el egy ZZR 1002-es ki mellettem, ami egy nagyon érdekes típus típustörténeti érdekesség, hogy a kovaszaki, amikor a 80-as években a világ leggyorsabb motorját, hát aztán többször is megcsált a világ leggyorsabb motorját, így ö, sorban volt ebbe egy ilyen kis a között. Ugye négy nagygyártó van Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. A leggyorsabbat végsebességgel mindig is a kava tudta prezentálni. Ként félelmetes az meg, hogy az autópálya milyen. Tehát nem tudom, ezt remélem, hogy nem halljátok. De ilyen... Ilyen megyek így végig. És ugye erre mondom, hogy már nem tudom milyen autó kéne az meg, mert ez itt... Vagy ilyen jármű, vagy nem tudom, hogy mi kellene. Na mindegy, próbálok bejutni a belső sávba. Közben, mert ezt már ottul van. Na visszatérve az EZR 1002-esre, szóval a kavasz, aki megcsinálta a a világ leggyorsabb motorjait. Ez talán már a GPZ 900-assal megvolt, ami az első között levő idomos motorkerékpár, vagy talán a legelső. Aztán jött a Kavaszaki GPZ RX, ami már ilyen fullidomos motorkerékpár volt, és a leggyorsabb volt a világon, de nem sokáig, mert jött a Kavaszaki ZX10-nek az utodja. Majd az sem volt sokáig a világ leggyorsabb motorkerékpárja, hanem nagyon gyorsan jött a Kavaszaki ZX1100 és ezek egyébként ilyen stílusban hasonló motorok kinézetre olyan, mintha egy design finomot yattak volna egyre jobbra, és hát talán tényleg azt lehet mondani, hogy az ezer 1001 volt, ami a legjobban nézett ki az összes közül, hogy a legutolsó, aztán ezen is sujáltak egy faceliftet, egy kicsit lekerekítették az indexet, meg a hátulját, meg milyenek. Na, aztán jöttek a modern idők, 90-es évek is jött az EZR 1002-es, ami most ment el itt menettem. Na, az olyan kibaszottul elképesztő baszott ronda lett, hogy ez egy olyan dolog, amit én nem tudok volt tenni. Egyszerűen nem értem, hogy mi történt a 90-es években, ugye sok mindennel, a zenével, az életérzéssel, az autó, dizájnnal, mindennel, nem tudom, mi történt, de illetve hát nagyjából tudom, hogy ezt nem akarom most fejtegetni, és szerintem köze van a globalizációnak, meg ahhoz, hogy kvázi direkt elbasztak dolgokat, de elképesztő, hogy az EZR 2002 milyen rohat bal faszonul néz ki ezekkel a buzi ovális lámpákkal, amit ráraktak, hát szörnyű, szörnyű, amikor úgy néz ki az elején, mint a, a legalábbis a lámpája, vagy nem is tudom, ilyen egymásba folyó ö, egymásba folyó körök, meg az index is ilyen a nagy körből ki, vagy a hátsó lámpa, mi ovális, abból ki ö, kibúvó ilyen körök két oldalt, kibaszott tocsmány, tehát ezt, ezt lehezen tudom felfogni. De hát mindegy, van ilyen, lehet, hogy az idő majd megszépíti ezt is. Annyira ronda lesz a jövőben minden, hogy majd szépnek fogjuk látni, a, ami nagyon ocsmány volt a 90-es években. Hozzáteszem, erre van példa. Már mert vannak olyan autók, mondjuk a 90-es évekbeli gömbölyű mitszöbisi koltot, már közel sem látom olyan rondának, mint amikor akkor láttam, amikor megjelent. Na, amiről már beszélni akarok, ha már győrből megyek és darázsállám rekord, ez egy érdekes dolog, ami... Köszönsorlatos azzal a történettel, hogy Darázs Ádám, ugye a HSM-nak a vezetője, az a Magyar Strongman szövetség, lefordítva, és egyébként elképesztő, hogy mennyien vannak ezen a kibaszott utópályán, és 130-ra -re haladni, de ez most már szóval az erős emberek, ők azért különös állatfajta a sportolókon belül, bár most kérdésem, mit nevezünk különösnek, a szuper egészségesnek látszó, mindig jól táplálkozó testépítőket, akik valójában off-szezonban diéták kívül szart és kábít szereznek állandóan, tehát őket kéne nagyon egészséges elitnek látni ebben, vagy, vagy el lehet fogadni az erős embereket, akik viszont véletlenül sem próbálnak meg szépnek látni, nem adják elő, hogy tétáznak, nem adják elő, hogy egészségesen és ő viszont simán előadják, hogy ők be szoktak piháni. Tehát az az érdekes kérdés van, hogy ez mennyire elfogadható, be lehet-e rúgni néha, el kell ítélni azért mondjuk az erős embereket, hogy nekik verseny után úri van, és nem gyakran bebasznak, vagy pedig ez valami szörűség. Az egész téma úgy jött elő, hogy amikor volt a botthúzó országos bajnokság lelle alatt, nem mintha nem ismerném azt a helyet, mert öm, Gyerekkoromban én sokat jártam ott, csak az Isten látrányban. Látrányban. Akkor csináltam a darázsállámmal egy olyan anyagot, ahol már az e, e, ilyen gázi after is felfogható. Igazából van mindig egy kaja, kaja-pia jelenlegű dolog. Na, ott már az Ádám be volt baszva, de annyira, hogy nem nagyon bírt beszélni, és akkor csináltuk egy ilyen interjút, amin páran felháborodtak, hogy hát úristen ez milyen sportoló. És hát, itt ezzel, ezzel a dologkal, amikor fel vannak ezzel háborodva, ezzel van egy személyes problémám is. Tehát ez a felháborodás szerintem nem csak Darázs Ádám részére sértő, hogy őt ilyen alkoholista fasznak nézik, hanem ez számomra is sértő annyiban, hogy... Nem értem, hogy miért feltételezik emberek azt, hogy én nem tudom, hogy mit csinálok, és nem tudom azt józanul tizen-valahány év rutinjával eldönteni, hogy mit engedek adásba, meg mit nem, amikor jól tudott az, hogy nekem milyen szigorú elveim vannak, hogyan állok bizonyos dologhoz és bizony el lehetne azon gondolkozni, hogyha ezt a dolgot én nem ítélem el így, Sőt, még adásba is kerül poén szinten, mert ez egy poén, akkor talán nem olyan nagy baj ez, vagy nem történt talán olyan nagyon nagy tragédia, hogy részegen, mondjuk részegen migránsokat molesztáltak volna az erős emberek, vagy nyugdíjasokat, vagy akármi hanem egyszerűen ez egy, ez egy lazulás volt olyan emberekkel, akiknek a sportmúltjukból és az egyéb életmódjukból fakadón rengeteg sztoriuk van, rengeteg hülyeskedés van, ámnal egymást. Ők nem ezek a besabanyozott idióták, akik be vannak depressziózva akkor, amikor nincsen cox, be vannak depressziózva akkor, amikor diétázni kell, be vannak depressziózva akkor, amikor versenyre kell készülni, és is az egész életük arról szól, hogy ők milyen szépek, és nem tudnak kétért szót mondani, meg nem történik velük semmi, mert kibaszott edzőteremben érik az életüket, sehol máshol. Hanem itt olyan emberekről van szó, akiknek kalandjaik vannak, akiknek sztorijaik vannak, akikkel poénok történik, történnek, akik ugratják egymást, akik hülyeskednek, szívatják egymást, stb. Ezért amikor van egy ilyen erezdel a hajamat jellegű rendezvény verseny után, mert hát valahol le kell vezetni a feszültséget, akkor ott bizony előjönnek marhol sztorik, rengeteg ökkörködés van, és én ebben különösebben nem látok kivetni valót. Én nem látom ezt úgy, hogy ezt nem nagyon-nagyon el kéne ítélni, vagy nagyon szörnyűnek kéne megítélni. Most mindenek előtt szögezzük le, hogy maga az, az alkoholfogyasztás, néha mellé veszek, ne törődj vele, az egy nagyon... Hát nem is érdekes dolog, most ez egy hülye ki az jutott eszem, nagyon érdekes dolog, mi a szar az érdekes mennek. Tehát nekem az alkoholfölesztatossal kapcsolatban advetően az a véleményem, hogy a természetben egyetlen hülye állat van az ember, aki képes alkohollal, meg droggal, meg ilyen faszságokkal érgezni magát. Tehát az agyrém, hogy valamit azért használunk, meg azért fogyasztunk, hogy hülyék legyünk tőle. Vagy, hogy úgy tud csak jó kedvünk lenni, hogy eltompítjuk az agyunkat valami ilyen külső eszközzel, illetve vegyi anyaggal. Ez ugye nyilván agyrébb. De Én azt mondom, hogy nem kell totál antialkorlistának lenni mindenkinek, csak tudni kell kezelni, azt is tudni kell. Egyébként, ha már tudni kell, ö, osztálynál tartunk, hogy például én apám az abba hajt bele, hogy alkoholista volt. Én elég sokat szenvedtem gyerekkorom alattól, hogy alkoholista az apám és ezért nem nagyon csípem az alkoholt, meg az alkoholistákat sem, Van, minden okon megvan, hogy maximálisan megvessem őket, de az alkoholizmust összekeverni azzal, hogy valaki ö, tudja ezt valamennyire kontrollálni, én szerintem mondjuk már erre nem jó, ha olyan szinten fogyasztunk alkoholt, hogy attól berúgunk. Tehát az már nyilván nem egy egészséges állat, ezt tisztában kell tenni. De nem lehet minden ember mellé rendőrt állítani, van, aki beszokott néha rugni és kész, de ezzel együtt ártalmatlan. Nyilván, ha választanom kéne, a alkoholizálás különböző válfalait tekintve, ugye a széles spektrum, a... A szintű alkoholizálás, amikor igazából az alkoholfogyasztás az elméletileg azon a szinten marad, hogy az ételhez ö, fogyasztott, megfelelően választott alkoholtartalmú italt, megfelelő por jobban kihoz az ételnek az amatát, az ízeit. És ugye ez a legcsak ilyen mértékben se szól arról, hogy berúgnunk, mert egyszerűen nem fogyasznak sem semmennyi alkohol. Bár ö, szerintem az ilyen borvacsorák végén azért keményen be van baszva mindenki, bár nem voltam még borvacsorán, de én szerintem nagyjából realitás ez. Szóval, ettől a spektrumtól kezdve a külalkoholistáig, ma például egy faszkalapot láttam a Váci úton, Váci út volt itt konkrétan, láttam egy embert, aki egy ilyen felcsúcsolt robogóval volt elvileg, de a felcsúcsolt robogó az le volt támadt az tendere, és az ember mellett ott volt egy is, és a szakállas hajléktalan kinézetű ember, az meg ott a járdán, fényes nappal mentem reggel az a 10-11 óra magasságában délelőtt, és mentem is egy kört, hogy megnézzem, hogy mi van bele meghalt, vagy mi történik, és éppen Kati Bélával beszéltem telefonon, de ez mellékszál, és amikor félreálltam, pont volt ott egy rendőrautó, aki kurvára nem vette észre, csak a járdán egy ember mutogatott nekik, és akkor ők is félreálltak, ezért én már nem vizsgáltam meg, hogy halott -e az ember, vagy nem mondom, a rendőrök hogy megoldják, hogy mentem a dolgomra. De ugye a kultúrált, úgynevezett kultúrált alkoholfogyasztástól az alkoholizmusig levő spektrum, vagy az, hogy alkohol nem is létezik. Ha ez az a két választás, és én lennék, a, ö, aki ezt eldönti, mert a jó tündér megkeresné, hogy melyiket akarom, akkor természetesen azonnal megszűnve az alkohol, mint olyan, nem is létezne. Ez nem kérdéses, de azt tudom, hogy kell lenni, hogy az alkohol van. És a drogosokat bírom kurvára, amikor arra hivatkoznak, hogy mert alkohol is van, és az is legális, és azért legalizáljuk a drogot is, ami egy rohattól álságos érvelés egyébként erre. Ugyanis a az alkohol hiába legális, de egyrészt elméletileg van kultúrált alkoholfogyasztási lehetőség, tehát nem azért kell megvenni egy bort a boltban, hogy te az egészet és bebaszszál, hanem azt a bort lehet úgy is használni, hogy megiszol egy-két dicit naponta, aminek bizony meglepő módon még jótékony hatása is vannak az alkohollal együtt. Mérsékelt alkoholfogyasztás az lehet jótékony, csak mondjuk ebbe kicsit annyiban van igazad a drogosoknak, hogy ö, ha a gátlások oldásáról és a lazulásról beszélünk, amivel ugye segít az alkohol, ö, egyfajta stresszoldás, van, és a stressz nagyon sok ö, feszültséget tud stresszben okozni, ha tudod vegyileg valahogy oldani, az tud egészséges lenni. De most nagyon hipotézis, amit mondok, akkor ilyen szempontból persze lehetne fügezni is, mert a... Moderált fűfogyasztás se lenne ártalmas a társadalma, ha az kicsit beszív, aztán el van, csak az a baj, hogy moderált fűfogyasztás az egyáltalán nincsen, tehát az nagyon, nagyon kicsi a fűfogyasztók társadalmában, az aki csak nagyon alkalmaként füvezik, az nagyon kicsi, az aki nem tudna róla, vagy aki le tudna róla mondani simán, és nem Vedi az asztalt, meg, meg nem harcosan küzd, meg hisztizik a legalizálásért, az is nagyon kicsi. Ellenben az alkoholt, bár az alkoholisták száma kurvára nagy, azt lehet kulturáltan fogyasztani, anélkül, hogy függőséget okozna az emberben. Ez egy nagyon nagy különbség. És ugye alkohollal nagyon nagy tapasztalataink vannak, tömeges függözés sem még nincs tapasztalataink, de amíg van tapasztalatunk, az eléggé rossz. Tényleg nem tudom egyébként, mi van ezzel a kibaszott M1-es sem de szétesik az autó mindjárt. Ez rohadtul nem hiszem el. Az meg, jó ki kéne három vagy kettő stabilizátor pálcát cserélni a hátsó futoműve, de hát azért ez ez vicc. Na mindegy, Ö, tehát arra hivatkozni drogosoknak, hogy mert az alkohol is, ez rohatuláságos, mert a két dolog nem ugyanaz. Ugyan, nem ugyanaz. Nagyon jól tisztában vagyunk az alkohol távú hatásaival. Ráadásul a társadalom az alkoholt rosszul ítéli meg. Olyan szempontból, hogy oké, okay, nagyon divatos bejrasztni hétvégén, meg jó buli, meg a részektől nagyon jó, de a társadalom akkor is elítéli az alkoholistákat. És ráadásul, amikor az alkoholfogyasztás az meglátszik az ember, és az alkoholista meglátszik elég hamar, akkor a társamnak az ilyen tagjai nem kaptak pozitív visszajelzéseket. ők nem lesznek menők azzal, hogy ő alkoholisták, a füves, az menő lesz azzal, hogy ő füves. És az a kellemetlen a fűben, hogy a fűnek a hatásait nem látod, az a fű a legalattomosabb dolog, ami létezik, mert a füvesen nem látszik rá és hogy ő egy drogfüggő, egy, hogy konkrétan egy drogfüggő megbízhatatlan fasz, ez nem látszik a füvesen. Az alkoholistán, vagy az olyan emberen, aki nem a full alkoholista, tehát lehetne így tárnyalni, hogy milyen fokozatok vannak, tehát az olyan emberen, aki szeret inni, de nem alkoholista, szeret gyakran bebaszni, de nem alkoholista, az a különbség, hogy neki az alapvető nem bealkoholizált, nem berúgott állapotban levő viselkedése, az még viszonylag normális. A függesnek neki meg nem a füves se sokkal komolyabban keresi a probléma megoldást a fűvel, mint a hétköznapi ember az alkohollal. A hétköznapi ember, aki fogyaszt, alkoholt úgy, mint a normális emberek szoktak, az nem minden problémáját azzal fogja megoldani, hogy bemaszik. Az már az alkoholista, aki a, ezt a problémát megoldja. A fűvesek viszont, a rendszeres fűhasználók, azok viszont minden problémákat szépen megoldják a fűvel. Nyilván, én szerintem 100%-ra mindenkire rámondani, de ez egy jellemző tünet, amit én láttam konkrét füveseken, hogy bármi, bármi dolog volt. Á, faszom, nincs kedvem, inkább beszívok kez, Bármi probléma volt. És ö, jól láthatóan a füvesek sokkal-sokkal megbízhatatlanabbak lesznek. Sokkal-sokkal durvábban elbutulnak, elbutulnak, mint a rendszeres alkoholfogyasztók. Csak mondom, mint a rendszeres alkoholfogyasztók köz rendes alkoholfogyasztók alap itt azokat az embereket kell érteni, aki normál átlagember ember szintjén fogyaszt alkoholt, nyilván nem az alkoholisták, Az alkoholisták azért megzakannak. Bár igazából az alkoholizmusban az a szemétség, hogy hamar megjönnek a külső ismérvei, hamar leamortizálódik az ember, de azért sokáig húzza és sokáig szenved bele, mire belehal. A fűbe viszont nem halnak bele abban nem halnak bele, hanem rottyannak lefele, de teszem, ugye a füvesek szerint a fű nem kapudrog, szerintünk meg az, akik nem vagyunk füvesek, és gyakran tényleg az, tehát vannak emberek, akik csak füveznek, de nagyon könnyen lehet tovább menni a füvezésből egyébekbe. De egyébként kurva nem a füvezésről akartam beszélni, meg ilyenekről, hanem, hanem arról akartam beszélni, ugye a, valamilyen szinten megengedhetető -e a normális alkoholfogyasztás, hogy el kell ítélni azt, hogy emberek néha, néha bebasznak. ugye ki milyen típusú ember, akkor is függ. Az, hogy erős ember verseny után berúgnak az erős emberek, mert ettől érzi vonulukat. Én ezt nem pártolom, nem értek vele egyet, de nem is ítélem el, mert igazából mi van akkor? Tehát egy rohadt, kemény verseny után, egy rohadt kemény szezonban, ők így érzik jó magukat. És mondom, ebből nem azt születik, hogy bebaszunk és elmegyünk kötekedni, meg berekedni, hanem azt születik ebből, hogy bebaszunk és sztorikat mesélünk, meg röhögünk. Én azt mondom, hogy ezt azért nem kell olyan kurvára mesélni, mert ami a lényeg ebben, hogy ez nem képmutatás, az erős emberek nem attól sportolók, hogy előadják a szent faszt, hogy mi vagyunk az egészséges életmód, mi vagyunk a szépek, mi vagyunk az egészségesek, mi vagyunk a sportolók. Nem, ők nem adnak elő semmit. Ők oda mennek, nyújtják azt a teljesítményt az erős ember versenyen, amit kell, földobják azt a kőbolyót, megcsinálják azt a konankört, elviszik azt a rohadvány lengősúlyt baszokban a súlyokat megmozgatnak, de ők sose állítják, hogy ők szépek, sose állítják, hogy ők egészségesek, ők igazából valahol átlag embernek tartják magukat, csak erősebbnek csak arra, erős átlag embernek, amiről nagyon sok mindent megtesznek, és nyilván, ha egy erős ember ö, sose rúgna be, soha nem inna alkoholt, jókajána, stb., akkor sokkal már be a teljesítménye, de ők ezt a kis hétköznapi hedonizmust azt nem akarják feladni, és ugye tényleg, tényleg jobb lenne, ha full diéta lenne, meg minden, de hát ők nem állítják azt, hogy ők full diétással készülnek erre. Úgy kell elképzelni, hogy mintha ez egy ilyen kvázi sport lenne, mert igazából a legtöbbeknek, akik erős emberek ma Magyarországon, és ők munka mellett el egy évig egy erős ember nekik ez egy hobbi, mert hát, semmi más, mert hűden a pénzt nem tudnak keresni, akkor mi a másért csinálnak? Hát legalább, legalább sportolnak, meg legalább erősek, meg valami a ami sokkal több egyébként a ö, hétköznapi életőterembe járók és buzi halmaznál, aki megnyomja a a semmire. És mellette sem erős se nem jól néz ki, vagy ha jó néz ki, akkor azért néz ki jó, mert kulvára szereti magát, de hát igazából ki a szart érdekel. Na de, neked, mint hétköznapi embernek, most akkor Drugs alkoholista szerint szabad-e alkoholt fogyasztani, vagy nem? Hozzateszem, én is fogyasztok a alkoholt, csak elég ritkán. Mostanában egyébként már rohadt nagy alkoholista vagyok ahhoz képest, amilyen voltam, mert volt, hogy évekig egy korty alkohol amit ítart, nem ittam. Most, ha előfordul, hogy mit tudom én, haverokkal vagyunk, és meg kell egy sört, és nincs alkoholmentes, akkor megiszom egy alkoholost, aztán na bum, akkor mi van? De hát, ugye az a helyzet, hogy egyet. Tehát én ezt limitálom, én nem akarok bebaszni egyáltalán, nincsenek ilyen ambícióim, nem is szeretem az alkoholnak az ízét egyébként, de Jobban jársz egy alkoholos sörrel, ha összedüljön a társág, is, ugye valami italt fogyasztunk, mert ez egy közösségi élmény, hogy együtt iszunk valamit. Mert mi tudnánk együtt megcsinálni? Tudunk füvet szívni, kokainozni, heroinozni, szarni, húgyozni, fingani. Tehát ezeket lehet csinálni. Én azt mondom, hogy inkább közösen kajáljunk, vagy közösen ígyunk valamit. Most ihatszásványvizet amit ugye nem szeretünk, mert nem szeretünk pénzt adni palackodott vízért, ami a csapból is folyik, megihatsz kólát, vagy cukros üdítőt, vagy valami egyéb szemetet, ami ugye megint nem jó. Hát ezeknél még mindig sokkal egészségesebb dolog, a sör az a helyzet, még akkor is, ha alkoholos. Mert ugye akkor a mennyiségű alkoholt nem viszel bele, a kis testedbe, és ez az alkohol mennyiség viszont, bár annak ellenére hogy az alkohol azért kurva mérgező, még mindig annyit lazít az agyadon, annyit segít stresszoldásba, hogy azt mondom, hogy még elmegy a hatása. Aztán meg, hogyha tényleg kultúrált alkoholfogásztásról beszélünk, és mondjuk minőségi száraz vörösbort fogyaszt az ember egy-két decit, akkor ennek tényleg antioxidások és egyebek miatt tényleg jó hatásai vannak az beleférne, hogy megiszol egy pohár pohárbort minden este fekvés előtt, mert, mert belefér, mert jót az emésztőrendszernek is, meg minden. Csak én nem bírok ebben az gondolkozni egyáltalán egyébként, mert az embereknek, ha megnézel egy rohadt ö, katasztrófa filmet, vagy ilyen post filmet, amikor már mindenki meggyöglött, meg mindenki zombi, meg ilyenek, ö, volt konkrétan egy film, nagyon jó film volt egy kicsit lassú meg, hát nem egy vidám dolog, az út. Az a cím vagy az út. Na, ott is találtak valami ilyen bunkert, ahol végre biztonságban voltak, és mi volt a legfontosabb dolog, az meg cigizni, meg piálni. nekem eszembe nem jut hogy ilyen faszság, hogy viszkit igyak meg, cigizzek, mert ez milyen jó. Tehát ez egy felfoghatatlan dolog a számomra, és ezért magyarázom ezt, mert ez annyira paradox az a dolog, hogy egy kicsit próbálom azt mondani, hogy nem olyan nagy gáz ez, de másrészt meg, meg rohadt gáz. Ugye az embereknek a gondolkodása, hogy ilyenekre jár az eszük. De most azt mondom, hogy fogjuk fel ezt úgy, hogy nincs abban semmi rossz, ha összehősz haverokkal sörözni, csak nem kell mocsok részegre innad vagad, Ilyen kurva egyszerű. Viszont az, hogy az ember és szinten, napi szinten alkoholizáljon, mert akkor jobb az élet, meg elfeledjük a gondot, na ez kurva ez, ez gáz. Hát nyilván a felé a véglet felé hajlok inkább, hogy soha a büdös alkoholt, de azt mondom, hogy van akkor kezd ezt kell felfogna, hogy van. Van ilyen, az, hogy kinek mennyi, meg kinek milyen szinten, van az egy dolog. És most ha az ember tényleg berugné, ha és van egy-kettő ilyen részeges buli, még az is belefér a dologba, sokkal jobb, mint a kábító szerezne, ez kétségtelen, de tegyük ezt tisztába ezt a dolgot, hogy, hogy mit lehet és mit nem, és az embernek azt el kell értenie, hogy el kell értenie, hogy ő döntse el. Ne a kábítószer döntső helyette, meg ne az alkohol döntsön helyette, hanem te döntsd el, hogy mit, milyen mértekig csinálsz, és tudatosan milyen mértekig használsz, mert ha függővé válsz, akkor kóról baj van. függőség az egy nagyon nagy probléma. A függőség az azt jelenti, hogy már nem te irányítod, hanem olyan szinten akarod azt a valamit, hogy uralkodik rajta, és ezt nem lehet megengedni az embernek. A droggal ez a baj. A droggal szinte azon van függőséget okoz mindegyik fajta drog. Tehát azért kell ezt romattul elfelejteni. Szerintem, ha valaki antialkoholista, vagy más néven abstinens, az nem biztos, hogy a két szó egyébként fedít egymást teljesen, de azt szerintem jó, azt szerintem fassa, de nem kell feltétlenül antialkoholistának lenned, csak hogy értsd, hogy mire gondolok. Az, hogy te nem fogyasztasz alkoholt, mert nem érdekel, az egy jó álláspont. Az, hogy te nem akarsz bebaszni, az egy jó álláspont, hogy nem akarod bódítani magadat, mert nem akarsz olyan balfasz lenni, aki csak részegen tud bulizni, vagy csak részegen tudja jól érezni magát, vagy csak részegen tud beszélgetni csajokkal, az is egy jó álláspont. De ha... Prágában jársz, és meghívnak egy kurva jó akkor ne legyen már bal, a fasz, hogy nem iszod meg. Tehát ez, ez ilyen. Mert nem lesz tőle semmi bajod attól az egy sörtől, de meg fogsz lepődni, hogy milyen rohadt finom tud lenni még egy sör is. Érdekes ezt a dolgot összehasonlítani mondjuk a dohányzással. Mert a dohányzás az fullgáz. Mindenhogy. Ugyanis ha azt mondom, hogy iszol egy hideg sört nyáron a haverokkal, az egy alternatívája annak, mint hogy innen egy hideg kólát, vagy innál egy hideg vizet. Nyilván hideg vizet kéne inni, ugye ezt most szájbarágosan elmondhatom, csak ki a fasznak van kedve mindig vizet inni, plusz nem szeretünk a vizért fizetni, mert ugye az egy átmaszás, amikor vizet veszel, a boltba palaszkozza, vagy az étterembe vizet veszel, az egy átmaszás. Tehát a saját magadat átbaszod ezzel az egésszel, mert valami öt veszel, ami a csapba van. És a sör sokkal egészségesebb, mint a kóla, ami a foszforsav miatt rohadt károsok is testetnek. Vagy sokkal jobb a sör, mint a cukros üdítők, mert ez csak egy természetes anyagból készült, főzési eljárásra készült valami, aminek az alkoholtartalma az eljesztés miatt lesz meg. Mondjuk azért raktak bele egy cukrot, meg minden, de, de mindegy azért nagyságrendekkel jobb, mert az ilyen cukros üdítő meg minden azt úgy kell fölfogni, mint a műanyagot innál, tehát azt az tényleg totáglani, hogy semmilyen természetes alapanyaga nincsen. Na most a dohányzás az viszont nem alternatívája semminek. Tehát ott valami szar szívsz bele a tüdődbe. És ez, nem, az nem. Annak az alternatívája az, hogy nem szívsz be semmi szart a tüdődbe, hanem lélegzel. Tehát a dohányzás az agyrém. Az agyrém arra nincs. Külön fogalmazva, nincs bocsánat. Tehát, ilyen nincsen, hogy hétvégén dohányzok, mert szivok egy cigit, mert az jó. Mert nem jó, sehogy se jó. Tehát az tényleg nem fér bened. Nem tudom, hogy ezt, hogyan tudnám még ezt uh, uh, kiragozni jobban, mert uh, a dohányzásnak semmilyen jótékony hatása nincs, amíg valamilyen szinten, egy nagyon minimális szinten van uh, kedvező egészségügyi hatása egy jó vörösbornak, még egy sörnek is. A dohányzásnak semmilyen kedvező hatása nincsen, tehát az tényleg a vicc kategória. Úgyhogy ezt a kettő dolgot nem lehet, nem lehet összetenni egymás mellé. Plusz hát ugye a függőség a dohányzás függőségi szempontból megint sokkal erősebb. A nincsen olyan, hogy hétvégén cigizek, hétközben meg nem, vagy hétvégén cigizek a haverokkal. Egyszerűen, hogy pontosabb legyek, van, Van, aki csak akkor dohányzik, amikor a buli van, lehetőleg amikor már részeg. De hát ez, már, ez megint egy olyan dolog, hogy ezt nem tudom hova tenni, és akkor, akkor miért kell? Tehát a dohányzás az gondolító, hogy egyáltalán nincs... Van egy közösség formáló ereje, mert ugye a parasztok kimennek a munkahelyen a szünetbe dohányozni együtt, és a gondomának, mintha nem lehetne az meg összeülni és dumálni, anélkül szidvák azt a püdős Vagy van egy olyan összetartó... Ereje, hogy mentális összetartás szinten működik, tehát euh, majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy aki dohányzik, az euh, egy szinten mind büdös paraszt lesz, euh, amit úgy tudsz megállapítani, hogy nézd meg, mit csinál a csikkel, és mennyire van tekintettel a többi nem dohányzó emberre. Tehát ilyen szempontból van közösségkovácsoló ereje a dohányzásnak, de amúgy az égvilágon semmi értene nincs, mert most nem megyünk el beülni valahova dohányozni együtt. Azt megtehetjük, hogy beülünk valahova, iszunk egy sört, és akkor együtt vagyunk és dumálunk. Megálltam közben azni a OMB futon, amíg ne Jó, Ja, OMB. Igen, OMB volt. És Múltkor hallottam valami gyökeret, az azt mondta, hogy itt vagyok, az őem faun. És uh, ki van írva kotyóba, beszartam, hogy uh, 100 forint a kotyó használ, és egyet kell vás vásárolni de nincsenek ilyen kiskapuk, meg semmi, hanem a pénztán a vásárolja egyet, száz forint a jó használat, ezzel rágják a szartba, az nem nehogy ingyen Amit egyébként megértek, meg gondolom, ezek ilyen húgyozó állomásként funkciálnak, és mindenki jön ide húgyozni, csak hát vannak dolgok, amit a be kell nyelni egy benzinkutak, az a helyzet. És ugye a legszebb az egészbe hogy vagy oldja meg automatával, de ez a... Piti fillér baszás, basz meg, hogy ezt így kiírjuk, ez nagyon meredek. és um, a legszább az egész baj bemegyek, és ilyen húgyszag, pöcsör mindenhol, egy hány, és ilyen meg ilyen, ezek a húgyfoltoktól a alá van, tehát ez geniális, tehát takarítás semmi, de mennyi álljás sorban, és kér, vegyél ilyen húgyozó jegyet, basz meg, vagy a szart, hát anyátokat. Elképesztő különben az aromat rúptótlan csövességbe az meg, hogy nincs egy ilyen menedzser fasz, akinek eszébe ütve, ezért a kéne csinálni, vagy valami. Na, visszatérve az alkohol témára, az, hogy Darás álmán be volt baszva abban a BBTV flashben, és poén volt, mert már nem tudta -e mondani, amit akart pedig aztán ő mindig tud mindent mondani, azzal nincsen probléma, annyi hülyeséget tud mondani, hogy, hogy elképesztő, ezért az erős ember versenyek, mert, mert lökje a hülyeséget, megszigatja a többieket. Tehát ez, hogy ő akkor így be volt rugva, és nem tudtam a szöveget. Ezt most elő lehetne adni, hogy ezt megjátszottuk, meg minden nem játszottuk meg, ez így volt. És, és ez egy poén volt. Azért hagytam így meg, mert ez egy poén. Ez, szerintem egy erős ember imicsbe ez nyugodtan belefér. Egyáltalán nem tartom képmutatónak, ez a valóság. Az, ami képmutató és ami undorító, az az, hogy te nézed a bikini faszom modelleket, meg a szép fiúkat, és mindenki szép. Meg, meg mindenki egészséges, és közben úgy szívják a kokaindbaz meg, mintha kötelező lenne, meg úgy nyomják a kókszot, mintha kötelező lenne, meg a hiper super uh, uh, szépség királynő, mit deinkik, azok közben a diétájuk olyan szinten van, hogy a kapsz, csak hát a növi, hormon, meg minden megy a 21 2 éves kislányoknak, mert az nekik rohadtuk el, és azzal a versenyre összetudjak hozni ezt a nagyon komoly formát, ami aztán egy hónap múlva úgy néz ki, hogy felső ismered az meg, meg így röhögsz rajta, hogy ez versenyzők olyan. Tehát azt gondolod, hogy a bikiniben, meg a többi ma nagyon menő szuperszár kategóriában fölmennek a lányok, és ők olyanok, ők ilyen szépek, és ők nem ilyen szépek. Nekik ezt is kopszal, meg minden szarral sikerül összehozni ezt a semmi-nulla izomzatot a színpadra. Szóval ma ez a két mutatás, meg ez az undorító. Azt, hisz, hogy a testépítővilág milyen, még a rendes testépítők is, azt hisz, hogy hagyjuk is de, mert azért ott se kell nagyon félni, hogy gondolhatod, hogy a kóksz belefér, akkor a kábítószer az nem fér bele, gondolhatod. Hát, az már nem. Nem, csak halálba kókszoljuk magunkat, meg halálba bízhatózzunk. Kábítószer? Úristen, az nem szabad. Az nem. Hát az a sportetikával nem indik össze. Gondolják ezt, gondolod, hogy gondolják ezt az önimádó faszfejek. Szóval vannak itt csúlyaságok, és én ehhez képest azt mondom, hogy meg abszolút érdeklő, és azt mondom, hogy nem kezdek kiakadni, hogyha az erős emberek nem adják elő a szent faszt, és nem is viselkednek szent faszként. Úgyhogy ennyi. Az alkoholfogyasztás az nem ajánlott kategória. Ha tudod kezelni, akkor Beleférné, ha nem kell alak lenni, ha meg nem tudod kezelni, akkor meg ne így a soha. És megvan oldva a kérdés. Na ez volt az Audioblog, a viszonthalásra.